kam pjesë të më të mira të javës nga klubi i mëngjesit live nga E hëna në Premte nga ora 7 deri në 10 this is club fm Mi mëngjesi që gjithë jemi mirë se keni ardhur është klubi i mëngjesit në club fm në 104 sot sërish e ja, ajo jemi është premte e premte më falë e hën e hën pas të premtes edhe jo e di pse po mendoj për e fundit po po mendoja për utë premte punë Po mendoja miq. Jo, miqi dhe mikesha. Për ditën e fundit muaj të muajit tetor, që është sot. Mm. Është sot, po. 31. Ëh, edhe nëse fillon nëntor. Nëse nëser është hën, <laughs> është ja, filim... okay. mm. thëm... <sighs> Halloween, është dita e varë nëntorit. Fillim javë, fillim Okej. Tek këtu aman. Nëse po po them. Halloween është sot, ti? Sot është pra? Halloweeni, ka një, <laughs> ka një festë <a laughs> aty. <laughs> nuk po merr atë vezh, sigurisht. Sot është. Mi Mirë, bën pretendë njerëzit, po sot është që doon tamam tamam, zotari. Finali është sot. Që sot është finaleja, po. Disa thon disa. Është e fundit fare dhe Halloweeni, po, për gjithë ata që do të vishën e do të festojnë me kostume. Tani disa njerëz e kanë fiksimin tek vampirët dhe të gjërat e frikshme. Po, disa thjesht luajn fytyrën uh, ty me, ku diun mundani, me të zezë, kështu bëjnë si si gjysme maskë. Mm -hmm. Diku skuq mendoj, mendoj që uh, kostumet që mua më kanë pëlqyer, por kjo është gustoja ime. Janë ato që nuk kanë lidhje me me frikën, me demonët, tmerret edhe ndonjë që nga këto. Mm -hmm. Sepse ti mund ta përdorësh këtë, për të veshur edhe si kemi thënë herë tjetër këtu, një personazh i kulturës Pop, po falem. Mund të bësh si Einsteini. Ezëm. Marzhnia, do të marrsh një, një kaçubë të madhe me me flokë thinjura, superburisur ashtu një palmustaçe mm -hmm. e ndoshta një pullover, siç e kemi parë në ato fotot dhe në farë mënyrë bësh si Albert Einstein. -i. Tam. Edhe kjo është shumë okay. Nuk ka nevojë që ti të jetë patjetër Konti Drakula apo <laughs> për për Halloween. Mm -hmm. Shu sheh ja bësh më dha. Ojta, ojta siheni bëriu? <laughs> ojë dover për gosën si tani. Po. Nevemi bërsi Elsa. Si Elsa? Atë kishim me aftë të mav nga frozen po. Ke nxjer foto orta? Po ka. Si polka? Ka ka nxjer. Ke nxjer domethënë po. -n -n -er. Po sipas kemi. Ëm. Onë vetë ti që ngjë bërsë, po ç's kjo? Ç's kjo? A kjo është ne jua apo? Ne jemi para 3 vjet, 3 vjet më parë. Orta, orta thejër 3 vjet më parë. Ëh. E nderuar, ja, më shumë të vëra. Sigur e merrni seriozisht. Pretendosim të mbajmë fytyrën tonë. Po. Është go tiltdown, më pëlqen. Po, po. Mhm. Bravo Elsa. Ës goca mamit. Bravo. Jo. Holta. Tsuje nishim, ne ishim von, ne ishim von. Po ju si u bë? Ë, u bën. Kemi foto? Nuk e di. Nuk e di nëse i kam, nëse i kam këtu, jo, këtu s'paskam, mesa, shoh. Por ne, ollëta, u bëmë si një fëmi i viteve 30. Oh. I vëajtur ishte i fëmi të 30? Jo, jo i vëajtur. Jo da mama është. Ato fëmijet, mos ishën që bardesi hëtërë? Ishin bardesi. Kam dhe info dhe që ishë bardesi për e hova në Instagram. Edhe shikost e që me ndova unë. Ishin pak vonë me kostumin edhe nuk po i qenim do të një kostum për sëmbari. Edhe s'kishim asë Se ku të gjenim, pa. do më tonë, nuk ishëm të përbindur, pa. Mm. Vajta në një dyqanë të madhë që shetë kostume, dhe aji nuk donë dhe asë gjë. Nuk i përqe. Nuk donë asë gjë, do më tonë, a ishte, shiko, nuk ishte të mamë se aji pa, i vlerësoj dhe tha që nuk bëjnë. Thishë, ishte din pak në humorin e shumë që nuk donë dhe asë një gjë. Asë një loj kostumi, asë i pa fare, do më tonë. Mm -hmm. Mund ishëm shumë të bukur. Do më tonë d Aha. Edhe unë hyra në dyqan, gadi për blenë një kostum dhe kisha edhe pagoa 50 lek Për, për një maskë të vogël me një elastik Vetëm atë të donë dhe një shte vetë meqë Që që ngellim pa, pa kostum dhe dje Në mund ja më shkoj E pa e, e me ndonim, pa e diskutuam Tham, po sikur ta bëjm Ta veshim si ata Kalemajte Spanky, Alfa, Alfa R Gang uhum. që shuaj Dhe këpër është le piko le kanalje, si ta. që dhote uhum. Ju e bëmë. Ja pas ma... keni arritur. Pa, Shumë lezetshëm. I blem një kapele. Ka një pantallona që i ka me me rripa. Fix. Mm -hmm. Në mënyrë që ti janë ashtu. Tam. Edhe një papje. Do palë të na një pantsëra belëshi deri te gjuri, se i kanë pas mbajtur ashi fundin pantallonën brenda. Po. Një valput kambale. Edhe sa kokë atë kasketën, dukesh mm -hmm. si një fëmijë. Zinjuri nga nga fëmija tek Our Gang, mm -hmm. domethënë. Bukur. Do ri perfekt po ne kam parë Spenkin dhe me grafiala janë të gjitha në YouTube dhe për shkak se janë të vitit 1936 mund të shikosh falas. Uhum. Mm -hmm. Edhe nuk ka fare kufizime dhe janë të gjithë këto serite e Spenkit. E Spenkit. Alpha alpha jun nananani na, ne po i kem parë disa. Kështu që 10 pasnjë me rastin kur këta kanë një mushk edhe kur të shtin mushka të ndjek Kurse kur i bie një zileje që është një orë që e mban spenki gjithmonë një orë me alarm, Mpa. mushka ulet. Mm. Kjo është premisa. Dhe këta fëmijëta e kanë lidhur mushkën mbas një uh, druri dhe vinë vërdall, kanë hipur vet mbi dru dhe ndikush të shtin dhe mushka ndiejt drurin dhe ata bën xhiro. Vinë vërdall. Sa bukur. Derisa <laughs> ngatrojnë gjëra dhe po imagjinojnë një mushkë që ka shumë të shtima në këtë seri. Unë kuptova. A dhe mushka që ndiej një her zonjën, një her zotrinë e më radhën. Ishhte ishte mirë t'ktheshën brawa. Jeje tani ka për të na frymzuar miq dashur me një shprehje për ditën e sotme në klubin e mëmçesit, pastaj mm. Olta do na informoj shpejt se si është moti. Uh, uh, më fal. Sa <laughs> gjej. Atëherë, shpreha që u ka zgjedhur për sot është nga poeti libanez Khalil Gibran. Gibran. Dhe është kjo. Kur jep nga pasuria, ke dhën pak. Kur jep nga vetja, ke dhën vërtet. Po, pra kjo është ideja e ieri brava për shprehjen. Faleminderit. Se... Falem shumë mirë. Këtë e kupton njerëzit. Po. Cilën piesaltin të para apo të dytën? Të dytën. Jo, por ne që skemi para për të dhënë, vetëm mm. nga vetja mund t'japim, kështu që. Jo, po është shumë më shtrenjtë para se ato materiale. Po, patjetër. Shikojmë, patjetër. Për të dhënë nga vetja i majt. Ja çu është. Ehm, let's join tani edhe Montin. Ka ngarkuar Olga po se jep. Je, Olga gati? Po, po patjetër. Okay. 10 gradë është në këtë moment, 19 do jetë maksimale për sot, vetëm 2% janë shanset për shi. Sot do jetë një mot vetëm me diell. Faleminderit. Okej, faleminderit. Olldai për A, të lëmë tani miq dashur tek zemra nda durova nga alumnia e klasë 1 i Lumi, nga klubi i mëngjesit. Për Aldini me Olden sot në mëngjes. Faleminderit. Sotem. Po, faleminderit. Faleminderit. Llavëthem. Si ka sot? Kam çaqe. Oh, po smogin over. Wow. Jo, jo luinjeta po. E gati. Lëre sa e bëra. Okej, e vji. Nuk e bëj dot më. Hmm. Edher një herë. Hopa. 10 gradësh në këtë moment, 19 gradë do jetë maksimale për sot dhe vetëm 2% do jen shanset përshir. për shi. Faleminderit. Asnjë pik nuk do pikoj. Ai po shnej, do gje mori. <laughs> Shteti me di. Jo jo, jo. Ja sepse ti je. E bash themes ne jecë mori fu. Oha, zonjica. Semrëto kurorën, shpirtin. O po po, faleminderit. Vetëm gati ashi. Ne përdorni artin pak të paktën për më. Jo jo, normale. Modelin e flokëve hyll. Pas firma këto në mëngjes. Kjo ishte për Halloween, e veshur shuave. <laughs> Radio ja vetësh e veshur për Halloween. <laughs> Sot. Ky është këllab e femë oh. oh, Opa Jo, është e thonë që s'ka gënë si muzika që s'zjetë në radio <laughs> Thonë që t'jitë radio t'ja një sojë Një afton të eksti A, a, a e, mos një, nuk është këllë Tërni uh, duhet t'a kuptojnë që nuk i a vjësajtë jo, njërë, njërë të thonë, kësë kurës është tingulli radio s'njëve t'preveruar <laughs> Jo dhe është okay. Po ti kamë uh, një pyëtje e një këtë kënë këtarë Se unë përshamu nuk <laughs> Titullin no e këngës. Unë ja sot. Si, si. Ant i mendon që po shkëm yhy uh. me jo, nuk e gjen. Unë ja, un po dal në Google vetëm zemrën ta dhurova atëri. Okej. Pa e ditur se sa do dalin edhe kjo ishte çfarë doli, kënga quhet Zemrën ta dhurova. Dhe këngëtaria si quhet? Lumnia, Krasniqi Lumi. Edhe Lumi, Lumi është kurd, po. Lumi, Lumi i dytë i artit. Po si Lumnia, Lumi. Kjo është një trek një Lumike. Po Krasniqi? Lumi Kej, Lumi Kej Këto janë pjesët bëtë mire të javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënënë të prende Nga ora 7 dhe i në dhe This is Club FM I am flesh and I am bone Rise up ting ting like glitter and gold I got fire in my soul Rise up ting ting like glitter Like glitter and gold 20 më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna na e Premte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Ne përpijemi që të krijojmë një situatë e cila mundet, mundet. Për ata për ju do të kenë një prek të sin që duhet. Ju çonit tek titulli i kësaj kënge. Mm -hmm. Ëh. Ne ju ta gjeni dhe ju të fitoni një super dorat nga klubi i mëngjesit. Gatë? Patino. Komu po blenë Kam bleje këto Janë një palë gëshër Të mëdhaja Po këto janë për të hapur ambalashtë Në përësysh se... të ndonë njëherë që blenë njëherë që, blen që janë më të ambalashtë Djemë do, dhe oh. dojë të hapja një këshur pako me Kiki Liga, cëspo mm. e hapja të otë E vura re që të mungon dhe një dhëmë këtu <laughs> Po nuk duhet të të thosha Po nuk duhet të ashtu Unë i kam të gjithë të vëna këto jo, mjetë, lart, për... Tre lartë, një kavanoz po, me dhëm. Do dhe kjo no. timu, po, duhet hapet edhe ky amballazh që ketë timun. Është vërtet, po ky është problemi tani. Është, është ç'është që kam gërshërr, janë shumë të mira për të hapur amballazhe, po gërshërrët vet janë në amballazh. Po hahet gjë. Pse nuk un... hap dot amballazhin po. që nxjerr gërshërrët që të hap amballazhe? Tuaj vetë Petronini është një një nga ato që rregullon gjithçka. Uaj, ajustatori po. lori. Yes. Po shkojm tek ajustatori lori. Ja, gjog, këtu u she thot riparoim gjithçka. Riparojm gjithçka. Bjeri zilës Bjeri zilës Se është brënda, e di unë, rrimë bravaj Po këtu sot Spunon zilja më Bjeri, më f... shtype, bjeri shtype, shtype, deres tos Qa thë? Spunon zilja Po i bjen shëndedje. deres Po Përshëndetje, përshëndetje për Riparo... Më falë, o oh, zotëri Përshëndetje uh, Kemi Ka diska kemi... qështë shkomë, po të të pra... gjenu qanë jotë Juve uh, riparojnë gjithka Ju lutëm bjeri një deres Se zilja nuk punonë E, për po, tashim, kemi pas punës? Kena a pas punë, për pa. okay. pas punë Së si në duke, e ribarojmë gjithka, për s'kemi ribarojmë gjithka, për s'kemi ribarojmë gjithë në tonë Kjo është e jo historia që gjojmë të klubim gjesit Që fitoj ajo të makina, për po, a... po, ndërko, <laughs> a... makina s'punojnë Jo, jo, jo, makina s'punojnë të aqe kishë dhe E, digjo, kemi një palë gërshër Duam t'i hapim të gërshërët Sepse janë për t'hapur ambalas po Ti zotria që rregullon gjithçka dhe Po, dhe zinën tënë. Tonde... Zinë nuk e rregullon. <laughs> A mund ta hapësh akajin më vo? Riparojmë gjithçka. Bjerini ide se zilia nuk punon. <laughs> Këym duket se rregulloga do ta sfoluron e vet. <laughs> jo, besoj se skam ça të them më. Jo, s'ke ça thua, jo. Let vet. Jo, uftas. Presenca jote. Lëreni er gëshorë tu ti shoh. Atëre. Dy ditë. Çuna <laughs> te goza. Çuna te goza. Ehm um,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 Pjesët bëtë mirët e javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën e të prende Nga ora 7 dhe i në 10 This is Klub FM Mirë se geni ardhur në klubin i mëngjesit Në Klub FM në një qitë mikadër Mirë mëngjesit mm -hmm. gjitha Good morning Me Gjesi uh, Parkin nga pak koa i ku Ollëta mm -hmm. Po ku ma koj ollëta sot Sot nuk shëtë e të fare më tha mm -hmm. mm -hmm. Në ditër e herë Në shumë nga talë Me mm. se unë uh, Timen e bërra ulta 3 ore mision Ja, timi e bërra Eja Kësë si të mendonë që unë nuk e bërra timen Sot? Ja, ja, ti, sigurisht E bërra në të pashe Ike E plusi të gjoba, të gjoba i shkarkusit Ika, të betojmë jo mm -hmm. E kam në mëndi dhe akoma s'kam iku Akoma? Mm -hmm. Oke okay. mm -hmm. Nisen, përjatë një dyfitues unë Je bien débute aussi Olga. Fabiola ka gjetur gazetën, shërdion ton 18183 mbaronumri fiton dy bileta për në sinema Plex. Olga, jemi shumë falënderim emocion këthe O Blendi. Topa. Krevat dopi, ka thën Matilda 017 i mbaronumrisiton dy bileta për në sinema Plex. Çfarë do të ndodhë pse? Do bëre për landuar dysh. A na bide vara Olga. Gjenta me ato të pallatiot, se ti ke gjël. Unë kam gjithë, bo. Mirë, amish, dhe është vërë edhe unë e bëra timen edhe ullë dhe e bërime edhe në thotë në emision. Më <laughs> <laughs> knajshëm. Tari e shkoa... Ndjenim më mirë të një. No, nga, më shkëtë. Ndjenim total. A, të abëdhë unë timen? Ja, <laughs> yeah, sekund. Qare këti? Njështë dhe vëtë dushë. Dushë, <laughs> shëtë. Njështë dyrë Ok, ja okay. gëllë <laughs> <laughs> Barove, tani shkolla okay. <laughs> <laughs> Këto janë pjesët bëtë mirët e javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën atë prendet nga ora 7 deri në 10 this is club fm it takes a certain kind of man when the certain reputation to alleviate the cash from a whole entire nation take my loose change about my own space station you'll be ready here and all I'm a dispute now my mother ran feud some contract disputes to some brutes in la bouquin at kai for loop while my boys put the food in do it again please spazziba bare like corrosion end of discussion there's like a compression all oh, but a doll inside a dog Seduction Party like a rationale Have it like an oligarch I got stolly and barley and molly so jolly and I'm always off my trolley so I inside the dale side the dale hello dale but a bank inside a car inside a plane inside a boat it's fake talk the western world just to keep the shit afloat and i never ever smile unless there's something to promote i just won't eat mouth passüber pare like corrosion end of discussion death like a concussion oh We've got soul and we've got gold Party like a Russian Disco seduction She now her darling said a doll party like corrosion disco seduction party like corrosion ever like a lonely god Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit live nga Hana The Presenter nga ora 7 dernë dia. This is Club FM. Um, Kimy Dani. Kthej storien që vjen nga Tokyo Medical Center, qendra mjekësore e Tokios së ieri, ku kanë ndodhur një zjarr në sallën e operacionit. Oh, po, wow. Në madje zjarri ka nisur në tavolinën ku po bëo operacionin operacioni. apo shtratin e operacionit, si ta themi, ku ishte pacienti. Wow. Në këtë oh. rast, një paciente 30 vjeçare, e cila Uh, me ndohet se është në fakt shkaktarja e këtisë jarëvi. Edhepse ajo ishte në narkoz në konë kur gjithë ka nisi. Mm. Në fakt, si shë tregonë raporti që është bërë më pas, ka shënë një rrjedhje gazi. Oh. Oh. Naturale. Seriozisht? Po, vajza ka situash <laughs> gjatë operacionit dhe lazeri që përdojrej për... Uh, <laughs> lazeri që përdojrej në... në Domthon operacioni ishte në në pjesën po themi ë uh, uh, të lindjes së së gruas, okay? Ka okay. të organet organet e e okay. pieloris po themi, ha? Ta? të lindshmërisë dhe ka pasur lazer që po përdorej për operacionin i cili në kontakt me me gazin metan, ku ti mund të dini çka ka qenë? Ti që kanë zjer kam marr flak flaka ka dhe flaga ka arritur deri tek një perde, perdia ka marr flak. Jo, më jo. Wow. Po, shi... gjithmini këtu. Gjithnjëherë <laughs> kanë qenë alerguar si në avion. Edhe dhe pacientja është djegur në një pjesë të mirë të trupit të saj. Oh, po, në, sa gjëna. Ja, Ju ka thënë ai që megjithëse nuk bëhet e ditur eksaktisht e cila është gjendja e saj. Po, edhe siç tregon Dea, mund ta thuash ka shputur apo jo që ka shputur? Ka shputur. Ka shputur në fund. Më të qeshin Më të qeshin Për qa qesha, kuptam Këtë qëshu Më të qeshin, tani bom, nuk e disë si ka qenë pra. Nuk e disë si ka qenë Si me ndonë se si ka qenë Më të qeshin e gjatë Se unë më dhe ka qenë Ka qenë e gjatë Unë më dhe që ka qenë Pa zhur Eqë në dryshim ka valti Ka pasur kajin. Me o së so pa hmm Nuk d jacket Uška këtë elas qjartë Fam Ha qës yop Ejto badin pos Скfoeday neshe qis think i Tahur Are you gonna be my girl Wa <laughs> <laughs> itu? është kur janë narkos nuk i jo, jo. Kod, kod, oh kod e dajnë bën këtë kot kot nuk e brizin më drejt kam <laughs> <Aide, laughs> thënë një herë nuk e di thëmbë hajde kthehemi pasuar klabe fem 104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 Sister, are you going to be my girl? To janë pjesët bëtë mirët e javës, nga klubi i mëngjesit. Live nga hënën e të prende, nga ora 7 dhe i në ditë. This is Club FM. Oke. Okay. <laughs> Interesant. Këtër e juaj është një që e gjallë? Ja. A tërë fjallë e juaj hard? Ja. është një send? Ja. Teknikisht. Teknikisht, është një, është, një, i është një sendi madhë ku mund të futesh brenda. Po futu po dëshëm. Edhe futesh brenda. Edhe futesh në një farë, një farë mënyrë, mënyrë, mënyrë edhe futesh brenda. Atër është një ndërtesë. Jo. Ja. Është ja. maternitet. <laughs> jo, jo, sepse <laughs> ajo nuk është ndërtesë. <laughs> po ju thashë në një farë mënyrë futesh, <laughs> do të futesh brenda barkut të mamës. Në një farë mënyrë futesh dhe... brenda saj. Në një farë mënyrë futesh brenda saj. Kjo është saj. në më, në mënyrë ja. figurative e themi kështu. Po. Kjo sa i themi ndryshe, por me që ju thatë A mund të futesh brenda saj u thash në një farë mënyrë. Është ndërtas? Jo, nuk është. Është një, është një, është një ëh, është një po themi si një shpellë në natyrë. Është send. Jo. Jo, jo, nuk. Nuk ka ndonjë brenda mendërisht te kjo fjalë njerë. Jo, jo. Dhe është tamam domoshta. E gjeta D. Jo, çfarë? Do të marr me dorë. Jo, dorash, dorash, nuk mund të futesh në një farë mënyrë i gjithë. I gjithë. Au, m, një m, një m. Po jo. po nuk është ndërtesë, është një lloj vrimë, <laughs> një lloj shpellë. Jo, jo, hef, jo, <laughs> po ti e shih gjithë. Që dhe sa në një far mënyre. Në një far mënyre, në një far mënyre futesh i gjiti. Se po e sa është ndryshja e bëj shumë më të thjeshtë. Është një, është, është diçka që ndodhet në spital? Si Sendi? Jo. Teknikisht në spitë e kemi në shtëpi. Janë to rezonancat apo? Neverë. Jo, jo, jo, po jo më e kemi në shtëpi. Ëh, kemi në shtëpi. A fillon është kjo i ri kur futesh për shemb nën krevat? Jo, jo, jo. Jo, në mënyrë mund të futesh. Është një d Jo, çfarë do? Nuk më sema bënda. Do të von. Jo, kjo e nuk filon me k. Filmem k, filmem k <laughs> <i>? <laughs> Io, nuk filon me k. Jo, nuk filon me k. Ksu, nga këto është një B. As cop, eh? as box nuk është. Bo. Po e mbajmë në no kuzhinë. Po është kjo, kjo zin, kjo është dushi tjerë që futesh yeah. brenda lajsh. Jo. Jo, po po kabina e dushit më ne gati. Po nuk është se në këtë lloj kuptimi. Jo, nuk është në atë lloj kuptimi. Është diçka që vishesh pa, vishesh e vesh, e vesh. E vesh kur fle gjum. Jo, veri. Jo. Cilona t pra, Cilona t. Jo, jo. Jo, kur flegjum nuk e vet. Me këto fillon, kujdes. T r. T r t r t r. Q un e kam veshur, Blendi e ka veshur. Po. Tam. Jeri e ka veshur. I ka tamam. Jo tamam, do të them, po ideja. Jo, nuk e kam të. Un e kam. Ne të tre pas kemi. Ja, un jam veshur në një fa mënyrë kam hyr brenda kësaj. Edhe un. Bravo, bravo. Një t. T r. Oh. M. Oh, thërra, unë jam, unë jam, unë bëtsigurishit nga Korça, pe Korçë. Se unë si yeah. yeah. i them pulov. Ja, inse, sik ka një ndryshim nga pulova, ka një ndryshim nga pulova. Ja, thesin se ka një ndryshim të rëja nga pulovra. No, <laughs> jo, më dalis për të. Tanë, me, nuk... un mendoj që ndryshimi është të r-ja, zakonisht ne i themi kurrsh me me, me pula, me pula, me pula ose me zinxhir. Me pula. pula. Me pula. Pula, pula, kalpsa, kalpsa. Këto po janë çardhësh. Pula me pula si thonë. <laughs> po, edhe pula, supër. Le, le, le. Nuk e çadbarohet. Me pula. Më mi, vëmë te lidh të miksi tani. Ë? Do më mjaftje? Jo, ja rrit. Okej. Ja, ta dëgjoni këtë këngë të Kërnaçenit, <laughs> miq dashur, në klubin e Mjesit. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i Mjesit. Live nga Hëna na e prente, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. <laughs> Using the tattoos Oh baby, I'm cool By the way It's your right Oh, I deleted all your pics Then blocked your number from my phone mm. Yeah, yeah, you took all you could get But you ain't getting this line no more and tempting all the steps to fall on closer right behind is it only when you feel the part is empty that it's gnawing at the corners of your mind ooh i will ask you for mercy i will come to you right what you'll see is the worst me nothing left of my time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 I'm living on pjesa më e bu të mirë të javës nga klubi i mëngjesit live nga hëna natë prande nga ora 7 deri në 10 this is club fm mirë. pra nuk ishte sand mëro jo. ja, kush të sand gota ha ja. jo ja, jo ja. jo teknikisht mund të pijet por nuk, por nuk është se pim Te, se nuk e pin, nuk do të jetë në gjendje të lëngët. Është e lëngë, prandaj ju ndihmohet atë se mund thosh sa thjesht nuk pilet, do. Ti mund ta pishëri në kokën tënde, po nuk është shkak, nuk nuk shkakton çdotë. Nuk vdes. Nuk nuk vdes, nuk vdes, po nuk pilet, nuk pilet. Tën tën, ashi parfumi për shumë. Po po, kuptoj. Po nuk është parfumi. Jo, sa të po mendoja. Jo. Ka aromë të mirë, përgjithsisht. Nuk mund të themi ka aromë. Është pa aromë. Pa aromë. Hmm. është alkoholike? Ja mm. Apo është alkohol i vetë? Ja, nuk është ja. kërë mm. A se lënë me A? Ja mm. Dhimë vetëm që është një lëngë Që po mirë, nëse duham edhe mund të apim Por që nuk është e epim Netëm ka është dhimë Po mirë, përfitojt nga Nga frutat ja. ja është diku në naturë Në naturë <laughs> është Buron, buron <laughs> Buron nga toka? Aha, uh -huh. ja, ja Nga ja. mali Buron për të buruar, për jo nga toka U? Jo nga mali Ja Ja, <laughs> ui ja nuk do me u Së shë uj, uj Ja, ujvara Ujvara Jo, është lëngu vetë, nuk është forma që mërë Ah, okej Dhe ra dhe ishte uj përshëmë, jo ujvara Më uto Në nga lartaj Në bje nga lartë postë është Respektoon gravitetin Përveqë në rraset kur Gjeja shkryrë e gjitha kokë postë Shë shë shë shë shë shë Shë shë shë shë shë Për shihun Shihun Shihun, jo Nuk shuhu Nuk shuhu Nuk shuhu Nuk shuhu Atëherë Nuk shuhu Nuk shuhu Nuk shuhu Nuk shuhu Nuk shuhu Çka, do mend. Në natyrë ndot. Në natyrë ndot. Në natyrë ndot. V v v v v v v dhe. Vesa, vesa, vesa, vesa, vesa, ajo. Ja, vesa. Frapuhë është thonë po bra. Ah, nda vesa u. Asnjë gjë s'tan ti. As nuk do të farë këtu. Po. Ngaosa nuk e gjeni ndosfarë. Ka shije. Ka shije po. Çfarë shije ka? Të gripur, të gripur, të gripur, pres edhe është atje ku shkoj. Po, vërtet? Fillon me L pra, ka shkribuar dhe fillon me L. L. Si apo? Tashla, pse gjenden në natyrë? Si pse gjenden në natyrë? Unë jo, them ndodhen në natyrë, jo gjenden. Ndodhen në natyrë pra. Ai, sepse ti je pjesë e, e, e, e, e natyrës. Ku, ku nga jemi ne? A, da, mos e komplikosh, jeni ju të dy. Robot i yeri. Në fund të fundit, ujë është edhe. A jitar, e gjitharë, nuk është ba, ujë, nuk është ujë, nuk është ujë, nuk është ujë, nuk është ujë. <whatsatorzy> <whatsatorzy> <g> pastam <transparenbey> oh, <whatsatorzy> hey, ka h2o ato ishin ujrat e mi po thuvien do ndodh në natyrë oj oj oj laile do usan do në natyrë po jiste ndadresa më e parë na keni bër deri tani oj oj oj pin teshi ato dashu ujrat e mi pata si ba ato si ajë ka kuptim se ka kuptim për njeriu po si të lidhur me emocionet A janë ose gëzimi, ose hithërimi Nuk dovin kotëra Nuk dovin kotëra Nuk dovin kotëra Në prism që ti cilohet të qaje Nga që se qeje do Dhe aty pasaj hop të të vinte Këtë me një gishtë Këtë me një gishtë Këtë me një gishtë Këtë me një gishtë Këtë me një gishtë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 Yes Live nga Hëna na Premte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Vërtetën bëndisë se Kualtini nuk kritikon fare, nëse ka njëri që nuk kritiklon Altiniën. Okej. Pyetja e parë për Jerin është kjo. Jeri, do zgjidhje që tishe me grip të rjetën apo oh. që të shpëtoje njëherë mirë nga gripi të mbysje dy kulisht të vëqël. Au. Au. Cene. Sa është ky dilem shumë i vështirë. Ose macia. Ma tështë qënë kotele ota. Pra, ose jërit jetë me grip Gjithmon mm. uh -huh. Gjithmon me grip Gjithmon me, me hund, me kol, me këto Me qura Nështë atë pak temperatur Në verë, në dimër, në jetë të jetëve Apo Nështë atë kjo e shpëton Jërit të mbys dy kulish E një ku njëri E një ku njëri E një ku njëri I bure te tjetre. Ashtu. Pyetja numër 2. Pam. I eri. Do të zgjidhjë të të shpëtonin gazra. Ja, Gjë... nër kozës. Të të shpëtonin gazra çdo herë që bën dashuri. Oo, po, shumë po, shumë shum të. A po? Çfarë është kjo? A po? A po. Të kapesh vazhdimisht duke kruajtur hundën me gishtë në klubin e mëjesit. Elpa. Oh, Kapesh vazhdimisht në ekran. Ëh. Uh, duke kruajtur hundën në klubin e mëngjesit. Në ky Lori po po, sa po ti ruajesh si mbur mos e nxjerr kshu. Çellon. A po sa herë që dore. jeri bën dashuri? E inspotën vonë. Po, po, po. Sot edhe jeri thon ai dashuri mendon, "Ore, po pse me muzikë të lart gjithmonë?" Çfarë ke me muzikë ka që, <laughs> <të shkjohë laughs> <muzika> që lart. <laughs> Oke. Okay. Vazhdim. <laughs> Atau shkrimet për shoqën ti, vazhdo. Falin. Oke, vazhdim. Atëherë, pyetja nr. 3, bëri Henri. Ësht kjo. Henri do të zgjidhje të dië çdo sekret të politikës shqiptare. Aha. Të gjithë sekretet e gjithë politikanëve. Parahat që kanë mbledhur. Oo. Oh. Kush ka shkuar me gruan e kujt? Jo, jo, jo. E kemi asysh etj, etj, etj fliçsira. Mm -hmm. Apo të pranonë 1 milion euro. Ah, por ky dilemë më e bukur mendoj që e mbyll bukur falkë. Të di çdo fllisë të politikës shqiptare. Në edhe mund të përfitosh nga kjo artin. Po, po, normal. Gjoseri zoti për shantazh, po thënë mund të bësh edhe 10 milionë euro. Mhm. A po? A po i eri të pranonish 1 milion euro. 1 mm -hmm. milion euro. Vazhdoim programin me më shumë në kryeën e mjesit në valët e klavë 5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 Tështin, nga da 39 torë 2016 Titullik ti emisionin, nga rëgjuru dhe jetë Emisionin kur Altini tështiu Tështin, po, pa po titi okay. <laughs> ok, falim ndiri Të njën e ga rada njerë i mishtashu, që jetë nga frimëzoj per emisionin kur Altini tështiu mm. Në klubin e mqesit, jë bjerë Atërë, shpreja që unë kam zjedur për sotu është nga Abraham Lincoln dhe është kjo Nëse misësia është pika jote e dobet Atë herë je personi më i fuqishëm në botë Edhe njerë tu <laughs> Nëse miqësia është pika jote e do bot, atë herë je personi më i fuqishëm në bot. Bravo. Shumë e bukur. Abi. E dhe rizim shumë e abi këtë? Kërë që një vogël? Besëve se përë. Abi. Bukuri. Abri. Abri. Abri. Abri. Abri. Abri. Abri. Abri. Abri. Abri. Abri. Abri. Abri. Abri. Abri. Abri. Abri. Abri. Abri. Abri. Abri. Abri. Ab Por sai përket një misie të vërtet. Po, <gjrë> s'ka më misiera e vërteta tani as shokës. Sot o miki dashur, <gjrë> sot ti ke gjithë, sot ti ke gjithë, por ndërkohë s'ka asnjë. Ma ke pëlqyer Altini? Ndërkohë Evelia, vetësi s'e bë kur. Do të shperit Altini duhet marrë shërim. Nicean, regjistroj. Sot ti ke gjithë, por nuk e ka asnjë. Mirë, e kemi Olta tani miq dashur, thye din, të paktën për një moment, ndërsa ajo bën notin. Po jam jam. Jevi Olta si era ta bësh që është pjesë e motit po ta mendosh 14 gradësh në këtë moment e 22 do jetë maksimale për sot vetëm 25% janë shanset për shiu uau thuhet që nuk pikon gjatë ditës po i 100% saktë o të lutem për tani nga ora 18 fillon me ta anësh më s'mund të rry nga çfarë ore 18 pas 18 një zgdash nga ora 18 në 18 do pik tek tok do hedh 18 do shhem vi e ke fjalën 18 do shishi ok Ti si vazhdon? Vazhdon dhe nesër. Shaj. <laughs> Babali. Faleminderit <laughs> Olta. Babali. Mir Babali. Faleminderit Olta. Faleminderit. Ishte një mot i shkëlqyer, edhe pse po bie shi me dashur, i reduktoi në vetëm 20% shanset për shi. Vetëm në 25. Nuk nuk bie, vetëm në orën 18, thotë, çuçi gjithë ditën laguni falas. Laguni. <laughs> e <laughs> keni nga Olta. Ti, është e jo, mundur si, që të thuash që nuk do të bjerë shi deri në orën 18. Po do po të dalësh tani për jashtë, nuk bie. Mir. Êshtë tjeshtë modin. Êshtë tjeshtë vesa e mëgjesit. Unë mund t'ha për të dritaren dhe mund t'jërë dorën dhe e kam... Ja. O, përta tani... një... Uh, dora, uh, dora i me u lag? Dora i me u lag? Nuk e ti me qa u lag, po t'a dish <laughs> e nuk është shi. Oke, dheko. Ordëra, Lori? Në mikrofon, Lori? Po, po, se tipësa. Jo, si është shi, ishin lotë të mi, që anë shakën. Jo, hapështë. Hapështë. Lori, e.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 e asajter kjo që thot Lori. Jo kjo. Po është i famshëm pra se ata ishin lotëmin. Ai saqe që ndoval. Do të them Bogarit Altinin e dëgjova un jam më keq. Po naturisht. Nuk ka problem fare, ne ajo na duhet. Sa më keq jesh më mirë. Si çetëngore. Ku i lotët e mish. Se si ka qend, kujtova se binden shi. Çfarë këngësh kë, ku se këndon? Bashkë është i famshëm. Më duket se meritë Alili. Meritë Alili. Meritë Alili bashpunim me A kapo. Elita. Kam vështypen që hija këtë këngëre këshëm. Allmosë çajo. Pse këngës doli goca në dritare? Atyre. Atyre ka shumë sensi tipe. Pa, kjo duhet. Pa. Doli goca në dritare. Po një version tjetër ka Lilit. Hm. Besoj. Po. Version remix. Ju shemeritë çajo. Mund të bëjmë një version instrumental. Hm. Ja, po nuk po ket edhe kështu. Po karaoke me tekst me tekst. Do të më tekstin. Po, nëse tekstin krijojë vetë. Interesant, a? Mir Loria, go henga Amerida Lili do li kon sa pensemë, tekstin e jeput dush. U jeli. Nga Faqa a heng Tirans pika L. Oppa! Je pi lërka? Po nuk di, nuk di as i tekst. Provoje, provoje. Se vjen vet Lori. Ke qenë kaq vjen në Shqipëri. Vjen vet se e kuptuar. Tiranë. Mund ta afos shik meritë? Po kemi as e kush po vjen. Jevelori. Me më kam. Jevelori lutem mjaft. Je re, për me pas e kush po vjen. Po viheni. Ja beja. Sot do më lërtet zëri par Lori. Po pra ha. Hopa. Jo jo, Laille. Oh jo, no, no, Laille.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 Do janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna Nat Premte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Ja 36 i mbaron numri Jorgjit dhe më dhe... thot Moratoriumi. Moratoriumi është sa? Fiton kontrollin plot me aktor nga Spitali Amerikan. Si e kishte emrin gjithë jetën Moratoriumi edhe një herë? Jorgji. Jorgji ta gëzosh. Faleminderit oti Jorgji. Ejë, kjo i ka fiksimi Jorgjit. Oike. Çfarë do të bëj? Po <poured> pran. Po kem Jorgji. Po i filloi emrin me ia për momentin. Yuxin, Jorgji. Ka janë kështu? Julian. <aliveấy> Julian, po. Jet mirë. Mu, mua nuk më ke thonë ashere emrin asulta. Jani. Edhe Eri dën e dhe no, rrit, o, dhe dhe ne kam qe. E di se jo, e ke qe. Jo mera. Dhe tash janë gjithë tanshme. <gjali> <gjali> Por <gjali> këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna na e prënte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. kam pjesë të më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna në Frontet nga ora 7 deri në 10. This is Club o, i, FM. Kemi një ndryshim tashur është është aq i lehtë saqë nuk është cuic fare. Kështu që, që shumë prej jush kanë kanë marr pjesë. Ai dëgjoni edhe një jo që stava na bashkoni sot mëngjes. Loja është shumë e thjeshtë. Ajsa, kemi vendosur që për të, të mos japim asnjë durat, uh, ndër duratat që nuk do të japim për të A uh, kem i futur tani edhe një apartament oh. një, një në një ndërtesë luksose në Tiranë që nuk do ta japim përfituesin e kësaj loje. Kujdes, <laughs> cila është fjala që fshihet? Siamo ragazzi di oggi. Pensiamo sempre all'America. Guardiamo un tacco. Ok Ali. Tropo okjali Jo, jo, jo, jo. Shokjali Nga kam bedur kjo loj është <tune> të bërë i letë Përëndaj se gjem do 069 20 70 22 069 20 70 22 Qa në thonë lëta? Në thonë Që nuk në thonë mm. Jepi për? Në thonë Tropo Lontano Lontano? Po A mund të gjemë mjeshtri lojës? A është mos është Lontano? Njata jari, njata të vët Erosi. Hai de Eros, kondohu. Yipi pranë. Sëmë rëgazë një ogë, njësëmë sëmë sëmë në amërëka. dhe ju nuk e keni fituar asgjë. Kush nuk fitoi asgjë? Të gjithë. Të gjithë. Okej, okay, shumë mirë. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hana Nat Premte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. pjesë të më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna natë prante, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Le të thiedhim një, okay, kemi një dëgjues që do që të marrë pjesë tani për të mos fituar asgjë. Alo, mirëmëngjesi. Ë, uh, mirëmëngjesim. Mirëmëngjes, mi ku je ju? E? Si quhesh? Ë, Tani, tani nga Durrës. Okej, okay, Tani, atëherë Tani je gati? Është është një këngë, duhet t'i dëgjosh fjalën që që mungon tek kjo këngë. Kështu që bëu gati Tani. Tani. Okay. There is nothing I need Except the function to breathe But I'm not really fussed Doesn't matter to me Ok Tani uh, Spiderman, what matters Tani? What are you doing? I don't know what I'm doing Ok Because... I'm hoping my mother to take my home That's what I'm doing Ok, good, okay. good Opsioni i yt e dëgjom e kanë ngon tho? Po? Jo va pa. Po. Oke, okay, atëre është Ruby Ruby, e cila është fjala sipas ne. Kam përshtytjen është Ruby Ruby moi. <laughs> no. Moi është Ruby. Jo, jo, jo, tani vjen gëshata. Jo. Tani mund mos kishte fituar uh, pushime për në Itali tani. Mund mos kishte fituar një Ferrari nga ieri ose 2 milion lekë vietra, po mbien keq, nuk është moi, nuk është moi. E xejm me njëri, e xejm me njëri. Çau tani. Një u farë, u mërzit Më duke së ku më barojnë, më barojnë, po? Po, më barojnë, më barojnë Këto janë pjesët bëtë mirët të jabës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën atë prente Nga ora shtatë dhe i në ditë This is Club FM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 Kam pjeset bëtë mire të javës, nga klubi i mëngjesit Live nga hënën atë prendër, nga ora 7 dhe i në 10 This is Club FM Halo, halo, halo, mirë mëngjesi Mirë mëngjesi mm. Hello <laughs> Mirë mëngjesi, mirë se geni ardhur në klubin e mëngjesit mm. Në bazurin një natë këndshme jeri Sa vë kam këftuar se që do të, mm. të të të të të nënë Oh, oh, vërdh. Një tjetër gol, anëndase po gol. As ti se di, edhe un kam qej sa provoj këtu. Madje dawn, po pak tani, s'mbroj kurëstare. Ja, e di që kemi atë hotelin e vogël, po. Ta, pa, ta. E cila është është Vajz. Ta, dhe tani kanë vërt tëpi herë. Ja, dy muaj e gjysmë. Ajë do të jetë mëngjes tetë, ndoshta 9, 10, ndoshta 11 javë, diçka e tillë, diçka e tillë. Po shkon për 3 muaj. Edhe ka qejf, ndoshta veçanërisht një një badanie, por ka qejf gjithashtu që tri natë nfutet në, në për në vetëto, rroba, po. Dhe mbrëm. Sepse është një badanie e iri që kemi ne, që ka uhum. është, është si push. Edhe ajo atë badanie ka fiksim në verëantin. Do të rritet ajo. E i duket ndohështë ta si, si mama E këpëtun Se unë këshu e kam, e këshu e kam për këthyrër unë Nga gjare ishte shumë e vogël Tam. Shkone të kjo batania Dhe thosha unë Si duket i kujtohet Kur i kam bajtur mami Të gjithë bashkë Oqe, oqe A po mm -hmm. ti e do me thunë Oqe, oqe Po mundu e ta Edhe mbrëm Ishte futur atje matje Te këbarku i Në një moment të saktuar Po më thitë tek Te këbarku këtu Wow Sikur si pinte E këpështë E kam batare Vi është në gjumë për zgjumë? Unë isha në gjumë? U zhjumë se për jetë i a gji Si shkuptohra Nga dhe në po Edhe ishte Me shtemishem Për një moment Kër unë isha më disë zgjimit edhe Gjumit e ndhe Kur nuk dhja taman kush jam ku jam Unë dhjeva nën E kështë E kështë E kështë Po, si undje, undje mirë. Është shumë mirë, shumë mirë. Atëha futa një gjë, zhveto fillimi. Ti zhveton fillimin para se të zgjosësh. Isha gjatë dimër. Isha gjatë madhështndaja. Njëri do të zhveton fillimin. Ka pasur më shumë, duhet të ngelur. Çfarë do të bëj më shumë mua? U sapo dashj. Njëri fitën me recipta hekuri. Gjatë natës. Come on, it's northern in your coat. Ja, Patricks. Shkruajnë mu në vendin. Këto janë pjesët më të një, oh. <laughs> bëtë mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna na Trent. Nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. You can run free, I want hold it against ya. You. you do your thing, never wanted a future. Fuck if I know how to put it romantically. Speak in my truth there's no need to panic No let's not put a label on it Let's keep it for when we don't put You still wanna keep on cuz said you were fine so for what are the reason Should sure we get into or try to keep it platonic oh. and Now you can't tell if I'm really wrong Pjesët bëtë mirët e javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën atë prente Nga ora 7 dhe i në djetë This is Club FM Pra nëse t'i kënë një makinët Si shpuna dhe shqipra? Vëtëm këtë që kanë makinat e vjetra Jësë, e godin e rikë Pa pritës e se është brushën së të të të të Dhe i pasrën për mm -hmm. falën një një një <laughs> <laughs> <hë> <hë> <për staj. hë> Merë paklingon <hë> O, oh, merë paklingon O, merë paklingon ka gjetë topin. Kënd sjua. Po. Kjo nis të tashin. Po merre hapë ditë tashin dhe vrit veten, domethënë. Po e mbrapsim bash, po ti s'më le të lexoj deri në fund. Mirë, atë un mendoj që Blendi nuk do zëri ta vrasë veten me ty. Po mor vesh, po mor vesh ja si të lexoj. Nuk ti, nuk ti. Okej. Një skem ja ulta, po lexoj unë pra. Një skem që funksionon brevidisht në vendet e Bashkimit Evropian, pritet të implementohet, sa fjala implementohet. Ken fjalën tonë bukur. Zbadonet! Zbadonet! Bravo! Pa redzim nga Balkan Web. Në draft... Në draft... Në draft... Fjalla draft, eh? Mm -hmm. E një që qënë fjallorin anglicht. Të planit komptar të menagjimin të cilsisë se aerit është parashikuar subvencioni i të gjitha atyre që karnë një makin të vjetër në rrasë se duan të blenjë një makin të re. E tham dhe këtë. Po, mm -hmm. që ka raportuar panorama? Bëhet fjallë për makina që ndosin shumë ambientin të të në ta prandaj ta ke shumë ndotse hmh që te ajo vloze apo jo që nuk pra. kalon kodimin i pijes në rast tila jam se shto kur pronari i automjetit shkon te blej nje makin te re mm. pra qe ndot me mm. pak ather ajo do te vlersohej jo me vleren e tregut por me vleren e pastrimit te ajrit kjo skem funcionon ne shum vende te baes se eshte vlera pastrimit te makinave oh konksionatorut paske pas pa. drejtor ta pavarësisht mos se makinat e vjeter Ka një blertë të saktuar blertësimi, për të anëzirë atë nga qarkullimi E disi shpurno, lajmi është i paletëzueshtëm, do më thënë E profikerish, për ndër nga trova dhe unë Dhe të reqen e të lajmi Nuk më rafesh asin se kush profiton të tamam të mam Dhe sa profitoja Nuk djetë Se të makina ime është të marë Unë e diqova atë zonjën që fristet jenë televizor për këto Dhe e kuptova që ajo se kishtë Do më thënë, Si që bëhet në zakon njështë edhe nuk ka ndoj një gjë tëj për konkretet Sa e për të që mund të bëhet këshu, pa mund të bëhet dhe ashtu Munda të bëhet këshu Futu online, letëzo, sësi e bën dhe një marka Për shumë të të të të bëhem dhe një këshu Fakt të i pandrëshushëm është që në fund fundit, makina mm. ty më dzirë Ajo, bloz oh. ngellet Bloz ngellet përvesh një gjëje A ti e golfit që në qanë në zemra po. E, tani. e golfi, Ku mund të gjem një e golf në? Ka e golf në Shqipëri? Ka Ka Pa, Ka? përse pa? Të e Porsche Albania, pa? A i e golfi në zjerë... Të me dhenë, për një e golf të mm -hmm. subvencionon në qeveria? Që vëse unë... Uh, Besëse po? Shkoj... Uh, po... Se të të nga japim? Një miërë mm -hmm. Një miërë, mërë, një, një miërë Përse e dhe vendhëm pisa të tjetër duhet Pa, përra A <laughs> ma të kemë një miërë unë, pa e shepi Për pjesën tjetër të disfarë. Çfarë bëm për 1000 euro? Po i kam të tjerë do blej vetëm 1000 euro më go. Që të nice. plotsoj. Domethënë, nëse nxjesh si makinat e vjetra dhe blejmë mm. një të re, marrim 1000 euro nga qeveria. Ky është subvencioni. Pa. Po do ta kemi të vjetrën. Mhm. Mm do ta kesh makinën të, të makin. vjetrën kush e blen? Po qoftë se skemi makinë fare për shume, do të blejmë vetëm parë makinë, marrim subvencionin. Ja. Ja. Ti nuk ndot. Nuk ndot. Do të jesh ndotës, pra shpërblehesh për ndotjen, si thua. Po. Keni fare mënyrë. Shpërblejshë të eqish dorë nga vesti, po? Taninë i famë njërët e gjithë ndosin. <laughs> Mire, përveç asaj në japoninë, që u dojsh... Në japoninë, <laughs> <dhe>, po? Që dojsh një spitak. U dojsh një dhomënë per a, a tion, po. Po për gazin me tanë, ja, jefë të qeveria. Për këpër... Të <sheveria. laughs> e ke, apo? Nuk e dim, nuk e sësia. E kalon, altin, e kalon. E kalon. <laughs> <laughs> dhe këto vid e kalon. <laughs> të së kësë ja. <laughs> Po vidin tjetër, po vazhdove këshu Se po ta t'i gjosh, po ta t'i gjosh, ke nj... ka një, një Ka një gjatë Gjoj Ka ti që ka që t'i shkoj, no? Shta, shta, golf pesa, m'i shdashur Po më mërë në mundë Kur në dizët, nuk e t'i në që ka Ndëshë të në një që mërë veshë nga makina të t'i gjohi Unë e ka me nafë njërë A vroj njërë në t'i gjë kështë A vroj njërë në t'i gjë kështë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 You don't know the half of the blues mm -hmm. mm -hmm. All my friends are heeding take it slow Pray for them to ask you who you They flew a rooms of people that they loved one day stock away just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades you live and under a psychopath sitting next to you you live and under a murder sitting next to you you think that i get it sitting next to you and after all laughs smell yeah trust this use not dimension they say they can smell your intentions you'll even on the freak show sitting next to you you'll have some weird people sitting next to you you think I don't get here sitting next to you but after on life side please don't forget It's slow, wait for them to ask you who you know, please don't pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit live nga hëna natën e premte nga ora 7 deri në 10 this is club fm 1 2 3 1 2 3 1 2 3 okay në rregull 11 dëgjosh okay thjesht nuk e dij atëre fillojmë e dëgjojmë po atëre futbolla është saktë është marsh po jo jer jo do të thë jer vjen keşaltin mos u digj <laughs> ti <laughs> <Si>, altin mos u digj <laughs> atëre është shkrimtarë Po jo, unë nuk e shkrimtaren, më vjen keq Altin, Olta. Po jo oh, ajo shkruan. Oh, ajo shkroi. Po ajo shkruan. Po atë më thjesht e di këtu tani. Nuk e bën shkitar. Po më duhet shkruaj këtu. A pra, mirë bëre. Atëri ishte një femër. Edhe Olta Trashzdërin, kësa bën Olta në burr. Aman tesan, diem një moment edhe fal fal basketës, është ez. Ishte një femër mbi 30. Wow, sa zonj është. Mi 30 është gjithashtu e saktë, bravo. Është martuar? Nuk e di. <laughs> po mirë, ata falem. Mendoj, mendoj të? se mendoj se jo. Mendoj se jo, por nuk e di. Ata lëm Dorën në zjarr. Mi pyet diçka tjetër atëherë. Ndoshta atëher, është martuar, s'kam arve shumë <laughs> pa tani. Meqë është personazh i jor, daj kisha parë tek portalet, të, të paktën, po ti s'e martuar. Si të bëj të, të, të, të lë? Atëherë pa juajm të pa martuar. Po edhe ti mos pyet a është e martuar, ti do të thuash është e martuar. Sepse po, pjot. do kem bër kështu pyet ti do të jenë mbyllura ulta 6 muaj që e bën këto. A është e martuar apo jo? Sida sida qojon nën? U doj të apo s'u doj grupio dashë marrë. Nuk do të se as ti se di një të saktë. As ti nuk e di të saktë. Se ngatrorëm bën lëmsh me pyetjet e tua. 40 e posht. Ja standardit. 40 e posht. Ësakt. Me flok po them brune, me flok të errët. Hm. Dot çfarë dosh? është... është... Njeri jo jo është? Njeri... Njeri... Njeri... Shumiroj... Me trup të rregult... Me... Me trup të rregult, trup, trup... Exakt, exakt... Jo është ndoshëm... Me trup të rregult, po... Qësë është që... Moderatora? Jo... Vajshtë dëmë, lori amantës, është të ndërë, është të ndërë, është të ndërë, është të ndërë, është të ndër Hajde. Tutje në fillim që Haile, kemi të bëjmë. Ha, jo atletën Aldin. Kemë të bëjmë me një gazetare. Jo, Lori. Sa po e tham, Lori? Lori. Moderatore, po kthesh zhgënjimi i X-a Lori. Vjen keq Lori. Vazdojmë. Do të vi radha para jave. Vazhdimi artisti. Jo. Jo. Jo. Atër kjo është opinioniste. Jo, vazhdoj Molta. Wow. Jimi ndortonda. Seris. <laughs> Pyetja e jotë fundit Ola ishte a jesh i njerëj, je okay. Deri këtu je okay. Nuk është opinionist e artista, edhe duhet ncitojm pak se. A, del në TV. Mm. Po. Ka një qen. Jo. Nuk, ticoha, Nuk ticoha, se... kemi kemi e di vatia ozherit. Kemë të bëjmë me një politikan e. Kemë të bëjmë me politikan e sakt Lori. Film. U Lori deri prapë. Nga 30 domethënë ajo do të jetë mendoj unë në fillim të 30-tave nëse se mundi të më erë orë mund të jetë 27 ku ti un tani. Lori të lutem mos ia. Mos ia. Ne kemi një Brune me me një Brune me trup të rregullt politikan e Lori Jevi. Të lutem mos ia. Opozitare, opozitare. Bravo Lori. Bravo Lori. Alda të lutem. Okej, në rregull është e bukur. Çfarë? Është e, e bukur. Është kurrisht po. Është shumë e bukur. Dy herë. Atash, është shumë, Dyer, <laughs> a, shumë a, më e më e më e më e bukur nga gjitha. Është nën në në në kryetare. <laughs> nën në kryetare. Jo, si nën në kryetare. Lërë, lërë, se mendon Irina Tabaku. Jo, jo, jo. Jo, si Jo mor? Nën kryetare kujt morë? E PD. Nën kryetare e PD. Nrita Duma plot gojën. Jo, jo, je Gabriel. Morë deshti që si ishte martuara po kot tani. Nrita Duma është e martuar? Ne ne s'i imagjinojmë po martuar. Bravo Lori. Unë <laughs> s'e kam pikën në idesë. <laughs> S'ke pikën në idesë. Po mira, yeah. okay. Do bëj një pyetje këtu. A ka treguar? A ka treguar? A më mund të pyes? Dëdju, nuk ka treguar ieri. Vazdojmë, Altin. Atër kjo është Partia Demokratike tham. Po e. Ësakt. Për kushtu është ka që bukur vështë shkrita Dume-shtë? Hajde, ajde, ajdeke mua është Dion dhe E Dion kështë dhe E re kërithëm që është Dume-shtë, ajde, ajdeke mua Shteja, Nori, Nori, Nori, Nori, Nori Meri një mesashtë të do të nuk vide të ty, Lori Një se këmë bëjla e Olda t'i shpëtoj, se Olda së gjithë thamë, së gjithë anshme I filla në mëri me G Me G? Me G? G, K Greta Kauci Ja, miro U që që që Ua Rova, ajo është 15 vjeqe Ui A të mbjull të ashtë unë këpo? Pa, të mbjull të ashtë në këpo? Dë dojë të lia Lori Dë dojë të lia Lori Dë dojë të lia Lori O Lori, pa është është 30-20 Mi disksemë Pa rëfëllim 30 kam i da A, jiri, jiri, jiri, jiri A i tha me Lë, po me ndonë dhe Laura Vorbësi, a të natë... Natë urejme. Ha me Jeri fojë... Po, së difare si e gajënë... Së difare, oke, shumë mire. Jeri nuk e ti, së si e gajënë një jeri, e ke? Po, së dojnë me... Jo, e mërën ti me ti. Êshtë... Ajo, që është në zëshkane, pra? Ha, pra... Po, s'ponë vjene e kemërë, këshume buërë. Që është, është e buërë, po së të zësh Po, ne jamë sivën që punon punon me doktor. Po, ai punon me doktor. Ka qenë për konferencë. A është martuar apo? Po mëun se di, mund t'ash. Ajo ka edhe një fëmijë mo. Po, yavaş, yavaş. Po mëndon mi Ola. Ja fut kod ajo. Ti se di për kë po flas? Me këtë Martinin do ta. Ka qenë kë e Martinin me publikun që në konferencë për shtyp. Po, apo asun se di emrin. Nga çka dal? Ai është Pritet ka ka kë, ka kë hë. Po, po m'vjen se ka ne si fillon. Me esaq bro. Po, kaç. Uh, ajo, është tjet, okay, <gjën> <nuk> <gjën> ajo është e martuar po më le të di atë ok un nuk e di ajo shes nuk e di është rregull po thashë nuk ka është e martuar Erlam Hilli po saqba kur un thash mfal tashi se flasim për njerëzit kur un kur ju mumpë të është e martuar un thash nuk e di nuk e di për rregull thashë që kam parë erlam do ta bëja un birë tani fal fal 2 sekondësh se kjo ndodhi vetëm para 5 minutash un thash madje mund të jetë e martuar Mund po, dhe e martuar, un thyes nuk e di. Ne tani tim thua, po ajo është e martuar. Ma di ka ka bër edhe një fëmijë, më duhet. Po pikërisht pra. A, ja, pra. O, <laughs> ka edhe një fëmijë, o ta bën. <laughs> Mjeri ajo vazhdon të jetë e bukur. Pa, po nuk sa është gjë. Kaç kanë rëndësi për të dhe Kach, un si. nuk përgjoj edhe më sa privat. Nuk e di sa ç'bën okay. ajo. As un nuk e di, mos u shqetëso. Okej. Po ajo është e martuar. Mm.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 pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit live nga Hënonat Prrente nga ora 7 deri në 10 this is club fm sober ishinë ishin e javë ditë tek tek mjeku tam ankohej se vjedhën thonë po mjeku e priti dhe i tha ka një problem i tha ky problemi jetën erotike i tha xhaxhi e para urime thonë se keni akoma <laughs> një vetë po disi E i tha, digjo tha, bo, sigurisht që kemi, i tha, bo, kam i problem, ta mm. Herën e par, tha, mbasin mbarojmë, së bërë dashurime ti me shoshe Mësë e një iftodhër, ti, tha <laughs> është një si në dimër, shu, tha Uuu, fëtodhë i ma, fëtodhë i ma Pasa herën e dyta, kërë mbarojmë, Mësë e një vabe, ti, ue, vabe, vabe ma, shu I tha, kjo, kjo shume të diqme I tha, mm -hmm. dohënë, mbas herës par, keni fëtodhë, pasaj mbas herë e kontrolloj e pa psh, asgjë nuk e jep të përshtypjen, do të thënë nuk e di, nuk nuk duhet të flasim me gruan tuaj, i them. Edhe i thot zonjës zonjë, ta nëse mundem thandem me ju këtë, po, çuq çuq më ka thënë buri ju, ai që mbas herës parë që buni tashuri. Ta ka ishte. Ai ka thotë fillimisht, pastaj mbas herës së dytë ai ka nxit. Kjo më nuk e di, sikur habit pak. Shikoj zotë i thot ajo.